Gələ nazil olmuşdur. 135 otuz bir Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. ta -a. Biz Qur'anı sənə məşəqət çəkməyin üçün nazil etmədik. Biz onu Allahın azabından qorxan bir kimsəyə Yalnız öyüd nəsiyyət olaraq göndərdik. O, yeri və uca göyləri yaradandan Allahdan nazil olmuşdur. Rəhman ərşi yaradıb hökmə altına almışdır. Ərşi hakimdir. Göylərdə və yerdə Onların arasında və torpağın altında Yeddi qat yerdə nə varsa Hamısı onundur Ey insan Sən dua edərkən Səsini ucaltsan da Ucaltmasan da Heç bir fərqi yoxdur Çünki Allah Sirri də, Sirdən daha gizli olanı da bilir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Musanın hekayəti sənə gəlib çatdı mı? Musa, şueybi mədiyəndə qoyub anasına və qardaşına baş çəkmək üçün Zövcəsi ilə birlikdə misirə gedərkən, Tur dağının qərbində yerləşən Tuva vadisində Gecə vaxtı bir uşağı dünyaya gəlmişdi. Onlar zil qaranlıq gecədə işıqsız qalıb yolu itirmişdilər. O zaman Musa qarşıda bir od görüb ailəsinə belə demişdi, Siz yerinizdə durun. Mənim gözümə bir od sataşdı. Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim, Yaxud odun yanında bir bələtçi tapdım. Musa odun yanına yetişdiyi də belə bir nida gəldi. Ya Musa, mən həqiqətən sənin Rəbbinəm. Nə leynini çıxart, çünki sən müqəddəs vadidə. Tuvadasan. Mən səni Peyğəmbər seçdim Sən əvvəh yollanı dinlə Mən həqiqətən Allaham Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur Mənə ibadət et Və məni anmaq üçün namaz qıl O saat Qiyamət sıhhatı mütləq gələcəkdir. Mənim onu az qala açmağım gəlir ki, Hər kəs etdiyi əməlin əvəzini, Mükafatını, Yaxıb cəzasını alsın. Ehtiyatlı ol ki, Qiyaməti danıb nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs, Səni ona inanmaqdan yayındırmasın, Yoxsa məhv olarsan. ya Musa, sağ əlindəki nədir? Musa dedi, o mənim əsamdır. Ona söykənir, onunla qoyunlarıma xəzəl silkəliyirəm. O başqa işlərdə də karıma gəlir. Allah buyurdu, ya Musa, onu dəkəlir. ƏSANI YERƏ AT Musa əsanı yerə atan kimi, O dərhal bir ilan olub, Sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu, Tut onu, Qorxma, Biz onu qayıtarıb əvvəlki şəkilinə sələcəyik. Əlini qoltuğunun altına qoy ki, Əlin, Oradan sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə dəlalət edən Başqa bir möcüzə olaraq eyipsiz, qüsursuz ağabbaq çıxsın, Günəş şüası kimi göz qamaşdırıcı şəfəq saçsın Və biz də bununla sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək, Ya Musa! Bu möcüzələrlə bir peyğəmbər kimi Fironun yanına ged, O həqiqətən azğınlaşıb həddini aşmışdır, Allahlıq iddiasına düşmüşdür. Musa dedi, Ey Rəbbim, Peyğəmbərliyi yerinə yetirməyə qadır olmaq, Fironla danışmağa cürət etmək, Və bu yolda bütün məşəqqətlərə tab gətirə bilmək üçün Köksimi açıb genişləd, işimi yüngülləşdir Dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar Və mənə öz ailəmdən bir vəzir, köməkçi ver Qardaşım Harunu Onunla arxamı möhkəmləndir Onu işimə ortaq et, ona da peyğəmbərliy ver ki, Səni çox təqdis edib şəhərinə təriflər deyək Və səni çox zikr edək, daim yada salıb şükrü səna edək Sən şübhəsiz ki, bizi görürsən Allah buyurdu Dilədiyin sənə verildi, ya Musa Sənə bundan əvvəl də bir dəfə neymət bəxş etmişdir, Anana vəhj olunacaq şeyi vəhj etdiyimiz zaman. O zaman ki, mən anana buyurmuşdum, Musanı bir sandığa qoyub çaya at. Qoy çay onu sahilə çıxartsın Və mənə də ona da düşmən olan birisi, Firon onu sudan tapıb götürsün. Ya Musa, Gözümün qabağında boya başa çatdırılasan diyə, Öz tərəfimdən, insanların ürəklərində sənə bir sevgi yarattım. Mərhəmət nəzərim, Heç vaxt üstündən əsqi olmadı. Elə etdim ki, Firon özü, Arvadı Asiyyə və ətrafındakıların hamısı səni sevdi. O zaman bacım, Sənin ardınca güya, yad bir adam kimi saraya gedib, oradakılara deyirdi, Sizə ona baxa biləcək, süd verəcək birisini göstərimmi? Onlar razılıq verdilər, anan saraya gəldi. Artıq salamat qalmağına görə gözü aydın olsun Və kədərlənməsin deyə səni anana qaytardı. Sən 12 yaşındaykən tayfandan olan bir Yahudi ilə mübahisə edən bir nəfəri, Bir qibdini vurub öldürdün. Sonra biz səni mədiyənə qaçırmaqla, o qəmlən qutardıq. Biz səni bir çox sınağlardan keçirtdik. Cürbəcür belalara, möhnətlərə düçar edib, hamısından salamat qutardıq. İllərlə mədiyən əhli içində, şüeybin yanında qaldın. Sonra da məyyən olunmuş vaxtda, Qırx yaşına gəlib çatdın, ya Musa, Və mən səni özümə peyğəmbər seçdim. Qırx yaşına çatan kimi sənə peyğəmbərliy bəxş edib, Möcüzələrlə Fironun yanına göndərdim. Sən və qardaşın, Möcüzələrimlə gedin Və məni zikr etməkdə zəifliyi göstərməyin. Bu sizin ürəyinizə mətanət, Dizinizə qüvvət verər. Fironun yanına yollanın, O Allahlıq iddiasına düşməklə, Həqiqətən azğınlaşıb həddini aşmışdır. Onunla yumşaq danışın, Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, Yaxud Rəbbinlə qorxsun. Olar ey Rəbbimiz, Fironun möcüzə göstərməyimizi hövsələsi çatmayıb Bizə şiddətli cəza verməsindən, Və ya azğınlaşaraq həddini aşmasından, Dikbaşlıq etməsindən qorxuruq dedilər. Allah buyurdu, Qorxmayın, mən də sizinləyəm, Hər şeyi eşidirəm və görürəm. Onun yanına gedib deyin, Biz ikimiz də sənin Rəbbinin peyğəmbəriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər. Şama getməklərinə mane olma və onlara işkəncə vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə, möcüzə ilə gəlmişik. Haq yolu tutub gedənlərə salam olsun. Bizə vəh yolundu ki, Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini Qiyaməti və Peyğəmbərləri yalan hesab edənləri Və haqdan üz döndürənləri Ahirətdə əzab gözləyir Firon Elə də Rəbbiniz kimdir ya Musa Deyə soruşdu Musa belə cavab verdi Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən Sonra da ona doğru yol göstərəndir Firon soruşdu, Bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir? Musa belə cavab verdi, Onlara dair bili, yalnız Rəbbimin dərgahında olan bir kitabdadır, Löv i Məhvuzdadır. Rəbbim heç bir şeydə xəta etməz Və heç bir şeyi unutmaz. O, böyük Allah ki, yer izini sizin üçün döşəmiş, Döşə yetmiş Orada sizin üçün yollar salmış Göydən yağmur yağdırmışdır Biz o yağmurla növbə növ bitkilərdən cüddər yetişdirmişik Onlardan nuscanlıqla yeyin Həm də heyvanlarınızı otarın Həqiqətən bunda gördüyümüz bu işlərdə Ağıl sahibləri üçün Allahın vəhdaniyyətinə Qüdrətinə dəlalət edən əlamətlər vardır Sizi, ulu babanız Adəmi də ondan, o torpaqdan yarattı. Sizi öləndən sonra da ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dirildib çıxardacaq. Biz ayələrimizin, dəlillərimizin və möcüzələrimizin hamısını ona, Firona göstərdiyik. Lakin Firon onları yalan sayıb, heç birini qəbul etmədi bir on dedi, Ya Musa, sən sehrinlə bizi öz torpağımızdan, Misirdən qovub çıxartmağa gəlməsən? Elə də, biz sənə eyni ilə onun kimi bir sehr göstərəcəyik. Bizimlə öz aranda bir vaxt əyin et. Nə biz, nə də sən vədimizə və xilaf çıxmayaq. Bu ikimizə də əlverişli bir yerdə olsun. Görək kim kime qalib gələcək. Musa dedi, Sizə verilən vədə sizin bayram gününüz və cəmaatın bir yerə toplaşacağı gün orta vaxtıdır. Bu söhbətdən sonra Firon dönüb gitti. Nəhayət bütün hile və sehir vasitələrini, sehirbazlarını yığıb vəd olunmuş vaxtda həmin yerə gəldi. Musa olara, sehirbazlara dedi, Ay yazıqlar, vay sizin halınıza, Allaha iftira yaxmayın, yoxsa o sizi əzabla məhv edər. Allaha iftira yaxan naömid olar, muradına çatmaz. Olar, bu Musa heç sehirbazı oxşamır. Əgər qalib gəlsək heç, yox əgər qalib gələ bilməsək, ona iman gətirərik deyə, öz aralarında öz işləri barədə mübahisə edir və xəlvətcə pıçıldaşırdılar. Onlar uzun-uzadı mübahisədən sonra Musadan və Harundan qorxub, astaca bir-birinə dedilər, bu ikisi əlbəttə sehirbazdır. Onlar öz sehirləri ilə sizi yurdunuzdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl dininizi, məzhəbinizi yox etmək, əyan əşrəfinizi öz tərəflərinə çəkmək istəyirlər. Ona görə də bütün hilə, sehir vasitələrinizi toplayın, Sonra da meydana səf-səf gəlin. Bugün qalib gələn necat tapacaqdır, Məkləbinə yetişəcəkdir. Onlar dedilər, Ya Musa, özün seç, Ya sən əvvəlcə əsanı yerə tulla, Ya da biz birinci tulluyaq. O, Musa dedi, Xeyr, əvvəlcə siz tulluyun. Sehirbazlar, əllərindəkini yerə atan kimi, Onların sehri üzündən birdən Musaya elə gəldi ki, onların ipləri və dəyənəkləri hərəkətə gəlib, ilan kimi qarnı üstə sürünür. Musanın canına qorxuluşdu. O qorxdu ki, cəmaat sehrlə möcüzə arasında fərq qoya bilməyib, iman gətirməsin. Biz ona belə buyurduq, Qorxma, üstün gələcək mütləq sənsən. Sağ əlindəki əsanı yerə tullar. Onların düzüb qoşduqlarını, Bütün kəndirləri və dəyənəkləri bir anda vutsun. Onların düzəltdikləri sehirbaz hiləsindən, Əfsundan başqa bir şey deyildir. Sehirbazı isə, hara gedirsə getsin, Mətləbinə çatmaz. Musa əsasını yerə atan kimi, O bir əcdahaya dönüb sehirbazların iplərini, kəndirlərini və dəyənəylərini yerli deyibluddu. Nəhayət sehirbazlar, biz Harunun və Musanın Rəbbinə, Rəbbül-aləminə iman gətirdiydiyə səcdiyə qapandılar. O, Firon, dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz, çünki o həqiqətdə sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür, heç eibi yoxdur. Mən də sizin əl ayağınızı çarpaz kəstirib, Xurma ağaclarının kötüyülərindən asacam. Onda hansımızın, mən Fironun, Yoxsa Musanın Allahının əzabının daha şiddətli Və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Zəhərbazlar dedilər, Biz heç vaxt səni, Bizə gələn bu açıq möcüzələrdən Və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. İndi nə hökm edəcəksənsə et, Sən ancaq bu dünyada hökm edə bilərsən. Biz həqiqətən Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizim günahlarımıza Və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə, Sehrlə məşğul olmağımıza görə bağışlasın. Allah sən firondan daha xeyri Və onun günahkarlara verəcəyi əzab Daha bağqidir Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə Onu cəhənnəm Cəhənnəm əzabı gözlüyür O orada nə ölər, nə də yaşayar Cəhənnəm əhli nə ölü kimi ölü Nə də diri kimi diridir Əbədi əzaba düşar olub bir gün görməz Kim Rəbbinin hüzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin olaraq gələrsə, belələrini ən yüksək dərəcələr gözləyir. Əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan ədin cənnətləri. Bu, günahlardan pak olanların, təmizlənənlərin mükafatıdır. İzzət və calalımı and olsun ki, Biz Musaya belə vəh yetdik. Qullarımla gecə yola çıx, Əshanı suya vurmaqla olar üçün Dənizdə quru bir yol aç. Fironun sizə yetişməsindən qorxma, Suya qərq olmaqdan da Əndişiyə düşmə. Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi. Dənizdə də Şahə qalxan dalqaları ilə onları onun əskərlərini çulğuyub qərq etdi, özü də necə? Firon, mənəm sizin ən böyük Rəbbiniz deyərək, öz tayfasını yoldan çıxartdı və onları doğru yola aparmadı. Ey İsrail oğulları, sizi düşməninizdən Fironun əlindən xilas etdik. Tövratın nazil olması üçün sizə Tur dağının sağ tərəfini vəd buyurduq. Sizə göydən qüdrət halvası və bildirçin indirdik. Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən, halalından yeyin, lakin bunda həddi aşmayın. İsrafçılıq, xəsislik və nankörlük etməyin. Ehtiyacı olana, Şəri qayda üzrə kömək göstərin Yoxsa qəzəbimə düçar olarsınız Qəzəbimə düçar olanı isə Mütləq uçuruma düşüb Bədbəxt Cəhənnəmlik olar Şübhəsiz ki Mən həm də tövbə edib iman gətirəni Yaxşı işlər görüb sonra da Doğru yol tutanı Çox bağışlayanım Allah buyurdu Yə Musa, səni öz cəmatindən Tur dağına getdiyin yetmiş kişidən ayırıb bu məqama tələstirən nə idi? Musa belə cavab verdi. Onlar darxamca gəlirlər. Ey Rəbbim, məndən razı qalasan deyə hüzuruna tələstim. Allah, səndən sonra ümmətini imtihana çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı, zova sitaiş etdilər deyə buyurdu. Musa qəzəbli, Kədərli halda cəmaatının yanına qayıdıb dedi, Ey ümmətim, Məgər Rəbbiniz, Tövratı nazir etmək, Keçmiş günahlarınızı bağışlamaq, Göydən qüdrət halıvası və bildirçin indirmək haqqında Sizə gözəl bir vəəd verməmişdimi? Yoxsa, Mənim sizdən ayrılmağımdan uzun bir müddət keçdi. Nə tez hər şeyi unudu bulan kör oldunuz. Yahud, Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız. Onlar dedilər: Biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq. Amma biz Firavun tayfasının bir bayram günü əmanət olaraq aldığımız zinətlərindən ibarət Ağır bir yüklə yüklənmişdir. Onları, əmanətə xəyanət haramdır deyərək, Günahdan qurtulmaq məqsədi ilə oda atdıq. Samiri də bizim kimi özündə olan bəzək şeylərini oda atdı. Oda atılmış qızıl gümüş əridiydən sonra, Samiri çıxurun içindən onlara böyrən bir buzov heykəli düzəldib çıxartdı. Samiri və onun yoldan çıxartdığı bir neçə kişi dedilər, Ey İsrail oğulları, bu sizin tanrınızdır. Musanın da tanrısı budur, lakin unutmuşdur. Məgər bu cansız heykələ sita iş edənlər, bu zovun onların heç bir sözünə cavab verə bilmədiyini və onlara nə bir zərər, nə də bir xeyr verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? Nə böyük cəhalət! Harun isə bundan, Musa Tur dağından qayıtmamışdan əvvəl onlara belə demişdi, Ey ümmətim! Siz bununla hansınızın əqidəcə möhkəm, hansınızın şəkkak olduğunu ayırt etmək məqsədi ilə Allah tərəfindən yalnız imtihana çəkildiniz. Sizin Rəbbiniz şübhəsiz ki, rəhmandır. Mənə tabi olub, əmrəmə itaət edin. Onlar, Musa tur dağından qayıdıb yanımıza gələnə qədər, bu buzova stahiş etməkdən əl çəkməyəcəyik, deyə cevab vermişdilər. Musa ümmətinin yanına qayıtdığından sonra dedi, Ya Harun, onların haq yoldan azdıqlarını gördüyün zaman, sənə nə manu oldu ki, möminləri də götürüb arxamca gəlmədin, mənə bu barədə heç bir xəbər vermədin, Yaxud mənim yolumla gedərək, Bütə tapınanları danlayıb, Onlara qarşı hiddətlənmədin? Əmrimə asim oldun, Allahdan başqasına ibadət edənlərlə, Bir yerdə yaşamağı, Özünə nə cür rəva bildin? Harun belə cevab verdi, Ey anam oğlu, Saçımdan, saqqalımdan tutma, Doğrusu sənin, İsrail oğulları arasına ayrılıq saldın, Sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Musa, Ey Samiri, Sənin bu pis, əcayib işi görməkdə məqsədin nə idi, deyə soruşdu. Samiri belə cavab verdi. Mən İsrail oğullarının görmədiklərini, Cəbraili gördüm, Yaxud bilmədiklərini bildim. Mən o rəsulun, Allah elçisinin ləpirindən Cəbrailin atının ayağı dəydiyi yerdən bir ovuş torpağa götürdüm və onu çaladakı od içində əriyən bəzəy şeylərini atdım. Oda dönüb böyrən bir buzaq oldu. Beləcə öz nəfsim məni bu işə sövq etdi. Nəfsim bu işi mənə xoş göstərdi, mən də ona uydum. Musa dedi, çıx get buradan. Həyatın boyu cəza olaraq, Bir kəs mənə toxunmasın, Mən də bir kəsə toxunmayım deməli olacaqsan. Heç kəs səni dindirməyəcək, Süfrəsinə buraxmayacaq, Səninlə alış-veriş etməyəcək. Heç kəslə ünsiyyət etməyib, Tamamilə təcrid olunmuş bir vəziyyətdə yaşayacaqsan. Dəhşət səni bürüyəcək. Hələ səni, Əsla qaçıb canını qutara bilməyəcəyin Daha bir vaxt Qiyamət günü gözləyir İndi tapınıb durduğun tanrına Bütünə bax Biz onu yandıracaq Sonra da külünü dənizə atacaq Sizin tanrınız ancaq o Allahdır ki Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur O elm Öz əzəli elmi ilə hər şeyi ehtiva etmişdir. Ya Muhammed keçmişin xəbərlərinin, olub keçənlərin bir qismini sənə belə nəql edirik. insanların düşünüb daşınması, ibrət alması üçün Quran da vermişik. Hər ondan üz döndərsə, şübhəsiz ki, qiyamət günü ağır bir günaha yüklənəcəyidir. Belələri o günah yükünün altında, Yükü ilə birlikdə cəhənnəm əzabında əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük necə də pistir. Suğrun ikinci dəfə çalınacağı Və günahkarları qorxudan yaxud susuzluqdan gözləri göm-göy göyərmiş Və ya gözləri kör olmuş, Üzləri qap-qara qaralmış halda, Məhşərə gətirəcəyimiz gün, Onlar öz aralarında pıçıldaşıb bir-birinə, Dünyada cəmi on gün qaldınız, deyəcəklər. Biz onların nə danışacaqlarını da yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı, Dünyada cəmisi bir gün qaldınız, deyəcək. Ya Mühəmməd, Səndən dağlar, Qiyamət günü dağların nə cür olacağı haqqında soruşarlar. De, Rəbbim onları o xalayıb haviya soğuracaq. Dümdüz, hamar bir yer edəcək, Heç bir şey bitməyən qubquru torpaq halına salacaq. Və sən orada heç bir eniş yoxuş, əyrilik, kələkötürlülük görməyəcəksən. O gün insanlar qəbirlərindən qalxıb heç bir başqa tərəfə meyil etmədən carçının, hamını məhşərə çağıran israfilin ardınca gedəcəklər. Rəhmanın əzəməti, heybəti qarşısında səslər kəsiləcək, yalnız pıçıltı iş edəcəksən. O gün rəhmanın izn verdiyi və söz danışmağına razı olduğu kəslərdən başqa Heç kimin şəfayəti fayda verməz Rəbbin onların keçmişini də Gələcəyini də bilir Allah insanların nə etdiyilərini Nə edəcəklərini Qazanacaqları savabları və günahları Dünyada və ahirətdə aqibətlərinin necə olacağını Öz əzəli elmi ilə bilir Onların elmi isə onu Allahın zatını əhatə edib qavraya bilməz. O gün üzlər bütün insanlar əzəli, əbədi olan məxluqatın hər işini yoluna qoyan, onları dolandıran Allaha təslim olub zəlil bir görkəm alar. Zülmə, günaha yüklənən, Allaha şərik qoşan, küfr edən, Ziyana düşüb mətləbinə yetişməz, Ümitsizliyə uğruyar. Mömin olub, Yaxşı işlər görən kəsisə, Nə zülmə məruz qalmaqdan, Nə də mükafatının əsqilməsindən qorxar. Ya Mühəmməd, Biz onu, Sənə göndərilən ilahi kitabı, Ərəbcə Qur'an olaraq nazil etdik, Biz orada kafirlərə əzav veriləcəyinə dair təhdidləri cürbəcür misallarla təkrar-təkrar izah etdik ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər, yaxud onun öyüd nəsihətlərindən ibrət alsınlar. Qur'an onlara öyüd nəsihət versin. Həqiqi hükümdar olan Allah hər şeydən ucadır. Müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Həm də, ey Peyğəmbərim, Cəbrail tərəfindən sənə tamam kemal vəh yolunmadan əvvəl Qur'anı oxumağa tələsmək və, ey Rəbbim, mənim ilmimi artırdır. Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə də şeytana uymamağı tövsiyyə etmişdik. Lakin o, tövsiyyəmizi unutdu. Və biz onda əzm, səbat görmədik. Bir zaman mələklərə, Adəmə təzim, hörmət məqsədi ilə səcdə edin deyə buyurmuşdu. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, Səcdədən boyun qaçırtdı Biz də belə dedik Ey Adəm Bu iblis sənin də Övrətinin də düşmənidir Ehtiyatda olun ki Sizi tovlayıb cənnətdən çıxartmasın Yoxsa ey Adəm Məşəqqətə düşüb Bədbəxt olarsan Gecə gündüz əziyyət çəkib Öz əlinin zəhməti ilə Yaşamağa məcbur olarsan Həqiqətən sən orada, cənnətdə acmaq nədir, çılpa olmaq nədir, bilməzsən. Sən orada susamaq nədir, günəşin hərarətindən əziyyət çəkməyin nədir, onu da bilməzsən. Allahın bütünü bu xəbərdarlığından sonra şeytan ona, Adəmə vəsvəs edib, pıçıl belə dedi, Ey Adəm! Sənə meyvəsindən yiyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə cənnətdə yaşayacağın əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq, fənaya uğramayacaq bir mülkü göstərimmi? Adəm və Həvva ondan həmin ağacın meyvəsindən yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri göründü. Onlar lütbədənlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan çıxdı. Sonra Rəbbi tövbə etdirmə onu seçdi, özünə yaxınlaşdırdı, tövbəsini qəbul buyurdu və doğru yola müvəffəq etdi. Allah Adəmə və Həvvaya belə buyurdu. Bir-birinizə, siz İblisə və onun nəslinə, iblis də sizə və nəslinizə düşmən kəsilərək, hamınız oradan, cənnətdən yerə inin. Məndən sizə doğru yolu göstərən bir rəhbər, kitab, yaxud Peyğəmbər gəldiyi zaman, hər kəs mənim haq yolumu tutub getsə, nə dünyada yolunu azar, nə də ahirətdə bədbəxt olar. Hər kəs mənim öyüd nəsihətimlən, Qur'anla üz döndərsə, Güzaranı daralar, Yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düşar olar Və biz qiyamət günü Onu məhşərə kör olaraq gətirərik. O belə deyər, Ey Rəbbim, Nə üçün məni məhşərə kör olaraq gətirdin, Halbuki mən dünyada hər şeyi görürdüm? Allah buyurar, Elədi, amma sənə ayələrimiz, möcüzələrimiz, qüdrətimizə dəlalət edən əlamətlər gəldi, sən isə özünü görməməz deyə vurub, onları unuttun, iman gətirmədin. Bugün eləcə də sən unutulacaqsan. Biz Allaha şərik qoşmaqla, küfr etmək həddi aşanları, və Rəbbinin ayələrinə iman gətirməyənləri də belə cəzalandırırıq. Ahirət əzabı isə, şübhəsiz ki, daha şiddətli, daha sürəklidir. Məyər kafirlərə bəlli olmadı mı ki, biz onlardan əvvəl, indi, məskənlərində gəzip dolandıqları neçə-neçə nəsilləri məhv etdik? Həqiqətən, bunda, keçmiş ümmətlərin giriftar olduğu müsibət və fəlakətlərdə ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Əgər Rəbbindən bu ümmətin əzabının axirətə saxlanılması haqda öncə bir söz, hökum və lövhü məhvuzda bu kafirlərin əzabı üçün əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, şübhəsiz ki, Dünyada da tezli ilə, Onlara da belə bir əzab verilməsi lazım gələrdi. Ya Mühəmməd, Elə də Məkkə müşriklərinin dediklərinə səbr et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbinə şükr edib, Şəninə təriflərdi. Süb və əsr namazlarını qıl. Gecənin bir vədəsində, Axşam və gecə saatlarında və günorta radələrində də Rəbbini öyüb təqdis et. Şam, gecə və günorta namazlarını qıl ki, bunun müqabilində Allahın səni böyük savaba, yüksək dərəcələrə yaxud ümmətin üçün şəfaayətə nail etməsindən razı, xoşhal olasan. Kafirlərin Bəzi zümrələrini sınamaq üçün onlara dünya həyatının ziyinəti olaraq verdiyimiz mal dövlətə rəqbət gözü baxma. Gözünü dikmək. Rəbbinin rüzisi, bərəkəti həm daha xeyri, həm də daha bağqidir, sürəklidir, əbədidir. Əhlinə, əhli beytə və ümmətinə namaz qılmağı əmridir özü də ona namaza səbrlə davam et yaxud məişət çətinliklərinə döz biz səndən ruzi istəmirik əksinə sənə ruzi verəm biz gözel ağibət təqva sahiblərindir müttəqiilərindir kafirler dedilər nə üçün o muhammed Rəbbindən bizə həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən bir möcüzə gətirmir? Məgər Quranda onlara əvvəlki ilahi kitablarda keçmiş ümmətlərin həyatına küfürləri üzündən düçar olduqları müsibətlərə dair olanların bəyanı yaxud açıq aşkar dəliyili gəlmədi mi? Əgər biz onları Məkkə müşriklərini bundan Peyğəmbər və Qur'an gəlməzdən əvvəl əzabla məhv etseydik, qiyamət günü mütləq belə deyəcəydilər. Ey Rəbbimiz, nə üçün zəlil və rüsvai olmazdan əvvəl bizə bir Peyğəmbər göndərmədin ki, sənin ayələrinə, hökümlərinə tabi olaydıq? Ya mühammed deyə Hamı ahirət gözləməkdədir, siz də gözlüyün, qiyamət günü doğru yol sahiblərinin kimlər, biz, yoxsa siz olduğunu və kimin haq yolunu tapdığını, hidayətə yetişdiyini biləcəksiniz.